Обещах ви, че на финала на днешното издание ще разговаряме за още един биологичен вид – рибите, с Калоян Димитров, по-известен и с негови артистичен пседоним Белополски. За риби такъми и вирус, и филма, който събра 12 000 гледания в YouTube, по заглавен коронавирусни подгони из Тайланд, само за няколко дена след като излезе наистина е огромен интерес към филма. Добър ден на Калоян Белополски! Ало, добре. Здравейте. Сега добре. аз предлагам да чуем а, секунди от вашето екстремно преживяване, каквото добре. се оказа от това през януари. А, чуваме звуковата атмосфера от филма ви. Къжаление, в последните няколко дни се оказа, че се е появил нов коронавирус, който а, е започнал от а, някакъв голям пазар в един от големите китайски градове. Мисля, че се казваше Охан. Там на едно тържище за птици и за морска храна се е предполага, че се е появил този нов коронавирус, който има симптоми най-различни. При едни са свързани с диария, при други с висока температура. Като се има предвид, че днес е китайската нова година, за нея от цял свят Буквално милиони китайци се прибират за да я честват в Китай и след това отиват отново по света. За съжаление, още преди това да се случи, вирусът е пренесен в много други държави, между които и Тайланд, в която се намираме ние. Какво се оказва Калуян? Всъщност пренесохме се с филма Ви в средата на февруари, нали така? Ами... А... Да, точно. Не, всъщност това е... Край на февруари, А средата на януари. Средата на януари. И, китайската и, наистина, тогава нова година. Беше така малко... Малко ма етап, ми се струваше и на мен и на всички <съм> нас тази пандемия. Никой не вярваше, че ще стигне до там, че става въпрос за поредния, подобен на синския или пилешкия грип. И тогава Тайланд наистина беше първата страна, в която... Имаше заразени след Китай и това може би е нормално, тъй като много китайци ходят в Тайланд, както и много европейци, разбира се. Вяхме там на едно регуловно пътешествие. Имам така удоволствието да правя такива пътешествия по няколко пъти в годината, в най-различни далечни страни. Правим филмчета, които споделяме с нашите зрители и, и караме да се чувстват причастни с нас. Навсякъде по света. Това по отношение на този вирус тогава някакси за първи път видяхме как започва да се развива една епидемия. За, за Севте в хотела си намерихме а, една а, така, страница предупредителна, едно писмо, а, в което управата ни а, алармираше, че има наистина доста сериозен а, вирус, от който трябва да се Uh, вземат мерки, подобни на това всичкото, което се повтаря денонощно практически накъде по и телевизии. Но тогава всъщност... за първи път da. стигна до това и видяхме как само за няколко дни, за първите 2-3 дни uh, започнаха все повече и все повече хора да си слагат маски. Първоначално разбира се азиатците, след това обаче европейците, а накрая, когато си тръгвахме на самолета, практически вече всички, които виждахме, бяха с маски. Тогава, когато в Европа никой не подозираше, какво всъщност ни очаква. Оказа се обаче, че вие почнахте да гоните буквално по петите вируса, иначе а, филма бе, той, ви се дали, казва коронавирусни подгони. Негово, това е малко <сък> спорна тема. Естина, след това, тъй като се занимаваме с, основно и с търговия с рибловни имахме предварително оговорна среща в Италия, и а, капснахме на 10 а, февруари а, на Бергамо, там където капсат всеки ден по един български самолет, а, пълен основно с българи и, и разбира се италианци, които пък имат работа в България. Тогава ни посрещнаха, както ни изпратиха на летището в Тайланд с проверка на температурата, санитарните екипи, които вече са навсякъде. Тогава в Италия, преди още да стане проблем, италианците всъщност а, на всички ни премериха температурата на влизане в Италия, на летището. А, чакахме повече от нормалното на опашката, докато минеме. М нямаше болни тогава. М Нека да чуем секунди от това да. ваше филмче, защото пък започва по един много интересен начин. че а, след около месец и половина след като бяхме в Тайланд и там за първи път научихме за този гаден коронавирус, а, той постепенно налази и а, Европа. Първоначално а, натисна много на насериозно Италия. Там а, се оказа, че ние също така по ръба на Браснача, движейки се, след посещението ни в Тайланд, отидохме в а, Италия, и то в Северна Италия. Имахме работа в Парма. Там бяхме на посещение при Трабуко, за да видим новата стока за новия сезон. Видяхме много нови, много хубави неща. като кацнахме на летището в Бергамо. Там, подобно на летището в Тайланд, ни измериха с термометри температурата. Вече имаха готовност италянците. Доколкото си спомням, тогава или имаше няколко заболели в Италия или нямаше никакви. Това е средата на февруари. Тогава в Бергамо още няма починали, даже може би няма и заболели. Избяга и от грипа, дети за риба, така е озаглавено това а, второ филмче. Оказа се обаче, че в Италия стана страшно за броени дни. За часове се увеличаваха заразените. Знаем, че до сега Италия остава едно от най-горещите места. Испания следва. За това ми е много интересно да разговарям с автора на филма Калуян Димитров, по-известен като Калоян Белополски. За това усещане за пандемия, което може да има човек, който преживява ето този низ от пътувания. А, дали, дали имате усещането, че наистина сте били хората, в досек с вируса? А, и, пазихте ли карантина? Оплашихте ли се? За чувства ми се говори. Ами, чак да сме се оплашили, не бих казала аз. Да, така се стрема да съм човек, който да не изпада в паника. А, все пак около мене има доста хора и а, гледам да, на, на нещата винаги по-позитивно, дори и когато са най-страшни. Е именно с нещо подобно. Сега всички ние имаме работа, така че. Това, което бих призовал и вашите слушатели, е да запазят самообладание и да гледат положително, доколкото това е възможно, да дори от балконите си. Ако не е възможно да се отиде за риба надалече, то все още е възможно да направите това близо до дома си. Когато, например, с вашия син или с вашата съпруга отидете, в събота или неделя за няколко часа до водоема това все още не е забранено, но не се знае дали утре това ще е така. Ако не, поне може да съберете малко слънце на, на балкона, да подишите малко свеж въздух и докато го има слънцето да се насладите на него, тъй като... Ако станете жертва само на токсичните новини, а, нищо добро не ни чака. Така сме, Риболовът всъщност може да е съвсем самотно занимание. Със сигурност не е шумно. А, компаниите не помагат на рибата да кълве. А, на мен ми е интересно дали тази метафора за риболов е приложима за разпространението на вируси и на болести. Лъпни вирус се оказваме в такова положение, както рибите, когато очакват а, да лапнат а, кукичката, а не осъзнават, а, че има кукичка, докато се стремят към едно или друго лакомство? Ами, аналогията наистина е правилна. Човек и без да се усети, може да не лапа куката, както го правят рибите. Но вече а, всеки е предупреден, всеки знае за какво става въпрос и а, може, разбира се, да се отиде и зарива, но при спазване на всички препоръчани мерки, Наистина, около София има и платени, и свободни водоеми, които все още могат да се посещават без това да е опасно, поне за сега. На някои от тези водоеми се спазва задължителна дистанция от 10 метра между всеки ден е риболовец, а има, разбира се, по страната и места, Реки, езера, в които риболовците са на много, много по-голямо разстояние един от други. Ми се трубва, че а, поне до този момент а, опасност от а, това там да те хване вирус няма истина. Само да кажем, че все пак въжат а, специални режими за излизане от населените места, така че да, това също да трябва да бъде именно предвид а, и трябва хората да се образяват, че трябва да се спазват тези мерки. Последно аз да ви попитам, Калуян, какво според вас ще се случи в България? Какво ви показва интуицията? Страх ли ви е, че тук може да ви застигне това, което сте избегнали и в Тайланд, и в Бергамо, защото всъщност отдавна е минало периода, в който, ако е имало проблем, сте Да, но, се, така е... а, аз и моите приятели, с които бяхме по тези места нито един не се е разболял, все още е чукнал на дърво, така че оттам ние специално със сигурност не сме донесли вирус. Друг въпрос е въпросът, че вируса е толкова коварен, че си намира хиляди начини да стигне до нас. Аз изразявам за себе си увереност, че стоя така с високо изправена глава, тъй като за мен е важно да живея, да продължи да живея всеки един ден добре. Разбира се, макар и с ограничени свободи, но а, не искам да давам воля на паниката, воля на страха, защото това е според мен по-страшно, ако а, човек се изгуби душата, здравето просто и живота от тук нататък не му е нужен. Добре, благодаря ви много. С този оптимизъм приключваме Калоян Балополски, с който си говорихме за риболов, за риби и вирус.